دار مالك وراقبوا ادبر كان السلام عليكم السلام الله وبركاته اعوذ بالله, أتحرك بالله. بعد قال الله سبحانه وتعالى في سوره الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فبدلوا شكر الله سبحانه وتعالى الذي وليها في وقت انامني فيكيه Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ile ile tunasoma kama kitoe atakachokuponi mtume kitueni na kile atakachokataza basi kumwekele nacho musikunukieni wenye kubilia au kutuua chaana alakaelee utakwani kuhusu sunna kama jukwa la sheria sasa kwanza pia anza Ujika katika kujikata ya leo tunapogusa tu kile kitu tulizoonza wiki hiyo vipindi ilikuwa ni mada huso uh, nas. Kio kwa maana hii uh, istilahi ni inaandika so, hukumu ya aya basi na kuondosha aya yenyewe na kuweka hukumu nyingine. Sio hapo kuna vitu 3 katika nas. Kuna hukumu 2, kuna nasikh na Nasukh na ile inayokuza na mansukh ni ile inayokuza so saiweza so uh, namna gani kutokea nasx so kende nasx iesa kutokea imma kupitia kama hukuka wasema kwamba nasx Qur'ani kwa Qur'ani sio wasema Qur'ani inaweza Quran ayat ayat 1 kan ayat ayat yang ini. Ah, katasima pada permulaan wa nasfa Quran wa Quran. Upamakan ini. Dia kata tadi, orang-orang sebelum kau kabla eh. Eh, dok kita buat bila buku aku susah dalam suku faraha masalah apabila dalimkan apa yang ini. Maka ini teks akan masuk kisha baadaye kaje kafuzo kafua basi kama ni mtoto si lazima kutoa bali buswali na na musaitaka sio ni aya kwa Qur'ani kwa Qur'ani eh ama wa eda pia sio kutoka mezhi Mwaka mzima mpaka hadi nne na na 28 daiyuli aliati ayi aniyabiliwa na na mumewe au na sokenya nyingine inaitajwa kupitia sunna kwa sunna sio kwamba sunna kwa kwa sunna mfano wake tusema ni kama ehhe mtu alikata tamaa mtaba kwa mzulu makaburi kisha akaambiwa sasa basi mko nini sasa mwenza muka muka muka na sokenya nyingine inayotokea kupitia Quran kwa? Quran kwa sunna sio Sunna ikana na Quran mfano sunna ikana na Quran mfano mazaeno tukumbilia tena mm, tukisikia <tutu> <abaga. tutu> <tutu> ama nyingine ni a, ba macho haba wa roho hili kulala na wazingao usiku wa Ramadhani insha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya akasema bal an bashruhunna sasa waenda mbapo hakuna nafsi katika wala saba hakuna nafsi katika Ijmaa tunapoja so, kuangalia kwa ndani kujiia katika mlango wa ijmaa na riyaazi tunaona vipi ijmaa na riyaazi haiwezi ku kuneteseka kwa sababu ijmaa ni suna ambayo haifupwelewa bali ni wa maswahabu walifahamu na wakatenda kama ijua ime nasifiwe ni kwa menasiyo ya tani ni sunna na maswahabu sigeendelee sigeendelea kwa hivyo ijmaa hakuna la vile vile riyaazi inataka maana aina ambayo ni sheria haiwezekani kutukanwa na nas, wa innaka ma hulkitu li'anasi, bukan untuk diawapi ketika Quran atau ketika ketika sunnah. Bagaimana dapat bukti? Wa? Eh, surah. Melizia menaruh wahyu nas. Katiba hadis. Sunnah itu bukanlah sisiwan al-Quran. Lakini Qur'an haiwezi kunasifiwa na nini? Na Sunna. Qur'an haiwezi kunasifiwa na Sunna. Kwa nini haiwezi kunasifiwa kwa Sunna? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asemwa: Wa idha badalna ayatan makana ayatin wadhallu a'lamu anta muhtar, bal la aya moja kwa aya nyingine na aya moja kwenye yake na kuweka aya nyingine kubadilisha ile hukumu Mwenyezi Mungu yujua anachokitendesha hapa Injili Jabir asema kuondosha aya kuleta aya nyingine ni katika Quran. si Quran nini Qur'ani si kwamba aya ya Qur'ani inaondolewa na nini na sunna asema Hatemahapa ni aya punduo ile punduo nini aya na kaendelea kusema akasema baada ay, ay, aya baada aya hii kaja aya nyingine kunzala ruhu al-qudus min rabbika bil haqq wakati wale wale mafuree wao kuna nasri mtokea mtu kuna tunakubadilisha aya kwa aya nyingine hapo huko yake wakasaza kusema qalu inna ma'nda ma muftar wewe ni mrombo Mtume atawaambia waambie kunzale rohu alquds min rabbika bil haqq. hii imeteremshwa na nani? Sibiri kwa tape. Ikiwaanishwa nini hapa? Ikiwaanishwa Qur'an. Tohu hii aya yenyewe yatungumiza mchezo ikasema atubadilishi aya tunakabadilisha aya kwa aya nyingine kwa maana aya ya Qur'ani kwa aya ya Qur'ani. Hai badilishi aya kwa nini? Kwa hadithi ama kwa kwabunna kwa, uh, kwa sababu aya Mwenyezi Mungu aya ni maneno yake Sunna pia ni maneno ni maneno yake lakini ki maana wala si inafuku Sunnah nasembi na mtume kwa sababu ni maneno ya mtume pia kwamba maana ni ya nani ya Mwenyezi Mungu na hizi aya zinazokuja kuzungumzia nasazungumzia aya za Mwenyezi Mungu mwenye maneno kwa maana na walau sebab hai ini ni apa nini sunnah apa ini benda kafanya nini ikana ikana alquran sahih hai ini kan sahih ini sunnah sama mutawatir basi kwa min babi aula kwa aula zaini khabar ahad hai mesti fana nini kunasihi kunasihi alquran sebab sunnah kwa jumlah wajib hai mesti kunasihi kunasihi alquran bile bile tufahamu kwamba kazi ya sunna kwa qur'an siku na sisi siku na bali tunafanya nini kufafanua Allah sema bilbayinati wansukuri waanzalna ilayka zikra libayina linnas ma'a linayinyu wala annahum yatafakkarun kama tumepoteremshia sisi qur'an ili kufanya nini wewe wakafanyulie tunazungumza kazi yake katika Qur'ani ni kufanyia nini kupafanua wala siku kuna siku Qur'ani eh tunazungumza alikuwa kazi yake katika Qur'ani ni kuifafanua kuieleza kuna rol ya sunna katika Qur'ani hakuna rol ya suna katika Qur'ani ya nini yana bali ni kufafanua kueleza ku, labda ukisema suna ya vezeka kama mfano katika aya inasema kiume na hakika fanya nini lakini sunna itakuja kueleza lakini nani wale ambao washaoa na washaolewa hawa watafanya nini watapiga wa maji yawe sunna kajegeleza ya zaidi ama ikahusisha ispokuwa hawa ama iko hiki lakini haiwezi sunna kufanya nini kuna sisi kunasi aya. Bila-bila hadis mutawatir haid itu kunasiwa na Eh? Hadis mutawatir ni sunnah, sunnah jebuna kunasiwa nini? Na sunnah, tapi nilazima tiwa imma ile mutawatir kwa mutawatir ama ahad kwa ahad. Au mutawatir kwa ahad, yani mutawatir miji na tisuleni. Ahad, lakini ahad haiwezi kuja kana tisuleni tawate kwa zile kwa sababu hii moja ni ndani na ile nyingine ni Kwa hivyo haiwezi kanyika nini. Ika, ika So hiyo kwa kwa ya ya nini. Ya, ya Sasa leo tunaingia katika mlango wa kama kibugo la sheria eh na mazunguzo ya sunna kama chimbuko la uh, la sheria na nitaeleza insha Allah leo mamlaka ama nafasi ama uweza wa sunna katika sheria pamoja na ufahamu halisi wa sunna tunasema so, kama sunna ni chibuko la sheria eh fahamu sunna ni chimbuko la sheria inamaanisha nini hapo na sunna ishukula sheria kasema kila kitendo kina nini kina hukumu na kila hukumu ina nini ina wa dalili ni katika sheria dalili inaruhusiwa bila lazima ilimetokana na nini Qur'ani ama suna kwamba pune dio chumbuko la fiki ya mazinguvo la sheria dio chumbuko ya nini ya dalili ama ushahidi uwezo kasema kitendo hichi ni magosa ushahidi ni upe Malcolm X amesema wakati maneno ya Malcolm X wewe kisha karejesha chumbuko ni nani Malcolm X moto leo usanaza watu poezi wakati wakati wakatafikisha waka kipendo wakati wa dalili ambu chimbuko lake ni nini? Si Qur'ani wala tisuna. si Sunna. Kwa mtu anamwambia, "Wona uva hivi?" Anamwambia, "My dress, my dress, my clothes." Atarejea so, kwa mchalo, ademtemaza, "Ametoa mshahidi kwa fikira yake ya mkitabeshake anachofanya, lakini hakutirejea kwa nini? Kwa chunguko la kisheria." Kwa hivyo ukisema chela kitendo kinahukumu kinahukumu ina dalili sasa shimbuko ya zile dai nyingi ndonini leo Qur'ani na na sunna do so, Imam Shafi'i asemaka shafi, uh, mtamjaji jamaa daimu baba hakuna sikia hakuna ushahidi unaweza kumfunga mwanadamu kumfunga muislamu isipokuwa ule uliwegezwa nini Qurani na Sunna kila kitakachotolewa mbali na Qurani na Sunna ni lazima kireje kwa nini Qurani na Sunna So vipato ushahidi wako, kujua dalili yako ni lazima uigeze kama umetoka kwa nini Qurani ama Sunna kijiwa kutu na Qurani na Sunna ni lazima ile kwa nini kwa Qurani na Sunna kwa maana Qurani na Sunna ime tuwaruhusa nitumike ile kama nini kama chimbuko kama hmm. kama chimbuko la fiki kama chimbuko la sharia ndio uh, maulama wakati wakatoa uh, makibuko mengine amo yametoka maana na Qur'ani na Sunna kwa manene ijmaana na kujazi ndio imam shafi kafarisata kile da kusema kwamba hakuna mtu ana haki ya kusema hiki ni halali ama hiki ni haramu ispokuwa kwa dalili na dalili ni lazima itokamane na nini? Ima maquran sunna ijma ama qiyas so tunapozungumza quran al-sunna ni shimbuko la sharia ina maana ni mahali ambao waweza kutua nini dalili ya hukumu eh so tutakubainisha mwanjani hapo mimi ni kwamba, kile jitendo tunachokitekeleza ukiegeza na ukie na hukumu na ile hukumu ukiegeze na dalili na ile dalili ile na chimbuko la je amoni nini Qur'ani ama sunna kisingi au na kiasi na ijma tutaona hapo chimbuko la sheria yetu ni nini Qur'an na sunna sio ya kwa maneno waalla kutani wadani hata hata kuna ni kwa allah subhanahu wa ta'ala ta so kinguvu la sheria letu limetokana na nani na muumba wa wadi mwenu pale mahali tunapoengeza dalili ya matendo yetu au fikra zetu eh ni kinguvu ambalo limetokana na nani allah subhanahu wa ta'ala muumba wetu mwenye elimu ya kila kitu Kinyume na mena hivyo? Ni nini na sheria katika Uislamu? Mnao majingugo ya sheria mengine yanautawala sisi leo. Mm. Kama mizamu ya ndata hii ilikuwa operati na mizamu yake ya utawala ni demokrasia, wao wana majingugo yao ya sheria pia. So watakwambia hii haifai ama hii yafaa. Hii ni sawa ama ni sawa? Watatua wanadua kitendo baraza hukumu kisha ka kaengeza wakati wawakilishi wapa dalili kisha kaengeza na nini kimbuko eh watakwambia kuiba ni makosa eh ni haramu tabwa kama wao kishu, i, i, i, i wao wata dalili imani kifungu kulani eh kanuni fulani kisha waengeza ima katika matimbo yao na muimbaweza kuwi katika katiba au katika kanuni zinazotungwa mjeni au kanuni zinazotungwa na mawaziri au kanuni zinazotungwa na na, na majaji ambao japokuana kuna istilahi ya swala hilo kama je majaji watunga kanuni ama watafsiri kanuni lakini kiasili wanatunga wanatunga kanuni utaona chimbuko na yaki ya demokrasia katika muktadha wa si ni nini katiba kanuni za bunge kanuni za waziri na kanuni za sheria ka na, na na na makoti majaji ma ma so, inakuwa misimputi wake ni nini wanadangu kinyo na nini ya siunguko la sheria la nani na waislamu wametujisimu asili yake ni kumana ni mwenye timu taala kwa so, maana wenyewe wakasema kwamba ni sheria hizi za watu uh, rule of the people by the people for the people ni sheria za watu na watu kwa ajili ya watu so muhimu sana tupahamu, letu ambalo ni Qur'ani na Sunna na Allah Subhanahu wa taala kueleka kata sunna tunapofaeleza sunna kwa mudani tumejua kama sunna ni nini kibuko la sheria mtendelea leo na kuna kutoelewa au kufahamu au kutofahamu sunna kwa njia tofauti tumesema sunna ni chimbuko la sheria sio lakini jumla ya watu leo wamechanganyikiwa wamechanga katika kufahamu nimi sunna wale wale hukuma mipaka katika kutofahamu sunna wakafikia kufukuru na kawani makafiri eh watu wametanganyikiwa katika kufahamu sunna na kвамеlekia wengine kutoka katika mipaka ya nini ya kiislamu kwa kutofahamu nini sunna hawa zina nani hawa hawa ni wale wanaujiza quraniyun ama halquran na walindiapatana Gandafi pia alikuwa ni miongoni mwao wanakanusha na kukataa na kupinga nini sunna kutofahamu dini sunna wakaipinga au wakasema hatuna suala na nini la la sunna so, hao umpelekea katika nini kukufuru eh Kukanusha sunna ni ni kukufuru. ni kukufuru. kwa sababu sunna ni nguzo la sheria tena kwa kukatishwa wakufu kachii wa Qur'ani ambao ni kachwe higaja ikatanikisha kufuata nini sunna kama chimbuko na sheria aya nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala asemwa man yuti ar-rasuula faqad ataa Allah muntin, Allah subhanahu wa ta'ala la hatta shajara bainapo amuamini mpaka mwe mnyeze sada ni hakimu kwenda kutoka kwa mtume nae salatu wa salaamu akasema tena wama hawa, inu wa mayamtu huwalil hawa in wa inna wahdhuuji kwa matamanio yake sio ni nini hiyo yu? ni wahi akasema tena wa mahasabu rasulu kapunduu wama ma na hafu manhu kanta watakachowapa mtume kichukuei natakachokataza yacheni Akasema tena kul in kuntum kuntumtu habbunallaha fattabi'uni yuhibbuhumullah. Ikiwa wakati Mwenyezi Mungu pekana masema. Allah anavyopanga kuwaambie ikiwa nyinyi mwapenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi Allah atakunalia ninyi. Hii ni dalili za kukatikiwa, fuate nini? Zona kama chimbuko la, la sheria so sokula watu wanafahamu suna kama chombo la sheria wanakubali lakini sio kukubali kwao bado wanaofahamu nini kwa kuna wale wanaukataa moja kwa moja suna kwa sababu wale wamezoeka kwa ajili ya islamu kuna wale wanaukubali suna kama chombo la sheria lakini sio kukubali kwao bado kafanya nini waka naofahamu wewe ndio kanofahamu fahamu gani lakini kwa baba wanaofahamu Hah? Wakimagostra, nasema kuna waliofahamu sunna, kuna watu no kata sunna kama chunguko la sheria kabisa. Kasiwa mfano ahli Qur'ani eh, wabatikana India, au kuna Qur'ani kuna eh wako watu nokata suna wanaosema suna itumiki, hakuna sunna. Bali nani? Ki Qur'ani wanajida wana, wana sema eh, the green book eh <laughs> kwa wa Qur'ani wao wa. hawataka sunna au hawa, hawafahamu hawai suna hawa, hawa sunna hawana hawa hawa ufahamu suna kama kimko la sharia lakini kunao wanaofahamu suna kama kimko la sheria nadiri lakini juu ya kufahamu kama kimko la sharia bado akawa na nini ufahamu ufahamu wa timanguza kwa mfano wakafahamu suna eti kibofu na sheria lakini wakaifahamu makosa katika upande wa kufunguto eh wakasema Qur'ani ni number 1 suna ni namba 2 mwanzo ni Qur'an kisha ni ni suna wakati Qur'ani na suna zote ziko sawa katika nini mashimbuko ya sheria wazi kwa sababu Qur'ani wajua imekusanywa sio sala huhaiwaje ajaliyoandikwa so nasema Qur'ani katika msubuutu ni perfect lakini suna ina matatizo katika msubuutu kwense wakasahau kwamba katika suna pia kuna nini katika suna kuna katika thamani tunashika kuna kuna muda uh, habar mutawati eh una hadithi mutawati ramo demogiwa kama zipokwa nini zipokwa quran tu so, miko tazema quran ni number 1 katika thubutu na suna ni number number 2 katika thubutu kama thubutu quran pia suna imethubutu katika zile hadithi ambazo ni mutawati fani tu kasema mwenye kunizulia mimi basi aandae makazi yake wapi moto nini ni haditha moto mtuelee ni nini nini zawati wakasema Qur'ani ilikuwa iandikwa sunna haiandiki sunna kusandikwa mtu sala alikataza kutuandika sunna lakini, lakini kwanza yake haikuwa nini yakukasidiwa maswahaba waliandika waliandika hadithi akiwemo Abdallah ibn Amr akawa na hadithi nyingi sana na kitabu chake mashuhuri kikiitwa As-Sihah as-Sa'bana hadithi nyingi sana za mtume alikuwa akiandika wakati wa uhai wa wanapomweme Abu Bakara aliandika hadithi uh, Ali aliandika aliandika hadithi na bi Kisala mwenyewe kuna sahaba kuna wakati alikuwa al-Mustahimasa akaisimama kwa al kuhudumia aka lia ndefu yao upia wana mmoja kwa jina Abu Shaa akaambia Kisala niandikia wewe unayosema ama niandikia hapo unayosema Kisala makasema muandikieni nani abusha kuna kama hata sunna pia zilifanya nini zile zidi kwapo fusema kama qurani ni number 1 sunna ni number 2 katika kubudu Ama katika mambo yake si sahihi ni kuna kwa wengine wanaosema halali na haramu ni kwa kwa qurani sunna si halali na haramu ama ni halal ama ni haramu ni kutoka kwa nini kwa Qur'ani ni peke yake sunna nitakwenda kueleza nitakwenda kufafanua nikasema ndio nitakwenda kusema kas ya sunna kwa Qur'ani ni nini kufafanua hilo ni rol ya sunna katika Qur'an wala si ya sunna kwa dalia nini ya sunna mahusiano ya sunna kwa Qur'ani ndiyo kile kufafanua nini wipasafanua Quran lakini kwa katika hadia ya suna yaweze kahalalisha yaweze kaharamisha yaweze kafanya uh, kiende kwa nimuba mubah makuru na kadhalika. Mtume صلى الله akasema mwenye kudanganya si miongoni mwetu. Mwenye kulinganya watu si miongoni mwetu. Ameharamisha kwa nini? Kwa zati yake ya nini? Kwa zati ya nini? Ya sunna. So, sunni eh? haram ku sunnah eh macam nak katakan halal haram mubah ketika Quran dia dia boleh membezakan halal haram fardhi haram dijadikan dengan halal apa dengan haram ketika ini ketika sunnah wal hadis taquthii syi baina Quran dan sunnah ketika ketika itu kuna hii inasema katika sunna tafahamumu akosa makosa Vyote na malipo basi nasisi tufanye nini tusifanye na chochote mtu ambaye hatakufanya basi nasisi tufanye nini tusifanye katika kufahamu suna Suna, kila suna ni lazima ifanyike na kila sunna haikufanyiki kile ambacho kulifanya haifai kufanya nini falugradia moja basi akisakieleza kisa cha kikweli eh alimwonyesha rafiki yake saidi yake nyumbani kwake so alipoingia ndani ya nyumba yule bwana akamkimbia chai kambarisha chai ndio jamaa hakataka chai akasema mtu yuko chai eh ni hata hii ipo akasema mtu hakuna hakuna chai au ndio keshe <laughs> ataka ndeka <ataka> maziba <laughs> Eh mtume hivi Mtume anafanya hivi eh tujue sikila ni kila ambacho hakukifanya mtume ukifanya kitu ni haramu si hivyo wala sikila alichokifanya mtume na sisi zafanya nini <laughs> so tunafanya chozo so tutafanya kitu alichokifanya mtume Kwa ni nini kwetu ni haramu kamwe eh? So yote hii ni ni e... Ufahamu magotia ama mbaya juu ya nini? Sunna. Eh, Kisukana mali kwaweza kuwa wake zaidi ya wanne. Ni sunna hiyo tu. Sisi pete kwa wake zaidi ya wanne. Sisi Islam haidakuo hapo si, wake wa hajiwao bila kutoa mahari. Mimi hatazi kuoa bila mahari. Kisukana mabakisi akifunga siku tatu mkurulizo, siku na mchana. Nina yatuweza ni haramu ndakuo suko sema kila kitu kifanyanzume basi ni lazima nasifanye nini tukifanye ama kila apo hamu hakufanya basi nasifaje lazima kifanye nini tukiepuke tukifanye si ufahamu hali wa? wa suna, ndiyo ya tugesha kafika kufafanua nini maana halifu ya ya sunna nasema tunapofafanua neno katika sana mpano kwa mara Bili, ki na ni kidhalili. Ama neno sunna ki ni njia au mwenendo. Allah sema katika kuudhirisha maana ya sunna kwa maana ya njia, Asema sunnatan man qad arsalna qablaka bil rusulina wa la tajidu sunnatina tahdida. Hii ndio njia tulizomijiya mtume kabla yako wala hutapata tofauti katika njia yetu au ukija katika istilahi sasa ya nini ya sunna hapa ndio ilianza mchanganyiko katika kufahamu sunna kiistilahi kwa sababu sunna imefasiriwa fa ya sunna imetafsiriwa na maula matafaudi tofauti kwa istilahi tofauti tofauti na kwa kumbe nishawekueleza kabla. Kwa kwanza ni nani? Eh? wakafafanu Wakafafanua wakaeleza suna kwa maana nini? Wakasema suna ni matendo, uh, maneno, uh, kufiri kwa mtume, tabia yake, sifa yake. ehhe Wakajulisha mambo ya Mtume Salla kila hadithi na kwa mtume, kwa kwa ya kujielea namna aliyokuwa mtume ni nini kwao sunna tena kabla na baada ya kutumindishwa ya utume kwao yote ni nini sunna au suna kwa istilahi ya mafakihi tata ni Suna kwa istilahi ya mafakihi ni nini mi? eh manduku amana bila eh kitu kinacho kende yani, kijenza ambacho ukifanya upata thawabu na ukikiacha upate madhambi au suna katika usunafia sasa hapa ndiyo ni nini wakafatiri uh, maula mauludu fikr <laughs> eh kwa kiwemo kina, kina shaukani, amili uh, shafi kata risala kaeleza Uh, Amin ami hii katika ka kitabia ahkami untuk lidahkam a uh, imam makanzani kata ilmu nini ni sharia pamoja na pamoja na qur'an so hapo sehingga tadi itu apabila usul kita juga kita faham istilah ini ya sunnah wajib wanabi wajib ya ulum fis aboni timbuko dan syariah pamoja na Al-Quran Katika suna, katika hii ni ya suna kwa mujibu wa usuluhifu ama ni la sharia wakaejawanya ni la sharia ni mahali tunapokuta nini sisi Dalili ya hukumu ya ya kitendo eh sunna ni mahali tunapovua dalili ya hukumu ya kitendo so sunna kisha kama Qur'an ajikare ni mane na mwenyeziungu utakukua qurani Qur'an utachukua pale nasema dalili imetoka maana nini Qur'an uenda kwenye tafsahu kwenye moralo taona lakini katika sunna sasa utajuaje kama ni dalili kutoka kwa nini kwa sunna utajuaje kama ni dalili kutoka kwa sunna wakati wakaigawanya namna tatu imani a ah, apoa al afal eh eh ungekeraa kauli fi na sakiri maneno yake matendo yake au aliyofikiria ni kipi sana kutoka kwa hapo ndio tukaweza kuvua nini dalili ya hukumu ya kitendo kwa zona, kama kuna suna kama majimbuko kwa maana maneno ya mtume huyo salamu dijelobi yake na yake. maneno ni kama tulisema tunaposema si miongoni mmoja anaye changanya so wapata wanazosema waisapata katika katika katika maneno yake wewe zokapata imani halali ama ni haramu amaweza kupata ni katika viteno ama ni haramu ama ni mandugo ama ni maghruu katika nini? Maana unaposa sala, katika sunna, suna, tofua so suna, so dalili ya kitendo ima kwa nini nini? Farazi, au ni haramu au ni maghruu au ni mubaa, au ni mandu. Muhimu sana hapo tupo tufahamiane. Katika suna, tofua so hukumu tofua so dalili ya hukumu ya, ya kitendo, sio? ambayo tunyenyewe itaweza kukalendekeza ama itakayotumika ni imani ya lemaneno kwa sala matelo yake au zile takriri takriri zake maneno mfano yake ni mwenye kulanganya si miongoni mwezo au takriri zake kukiri kwake mfano ni mtu sala kunyamazia ama kukiri wanawake kuswali nyuma katika msikiti Hae, eh, wanama tisani mbele wanawake katuali nyuma hapo sana makanyamasa. Sio ni takriri. Tupata kama ni? Tupata <tosan> kama ni? Eh. Tupata ni? ni muba. hukumu katika nini? kutoka na sunna. Eh? So, ni dalili wanake nani kwa nani wame wamwali nyuma sana makanyamaza ni dalili abo mtoke so, yake ni nini sunna dalili enye, ya semanini. ni ni mubaa kwa wanawake fanya nini mtwali mtwali nyuma ya wanaume katika katika msikiti moyo sana tufahamu vipi sunna ya fanyakaa katika katika sasa ni utasani ni? Hah? Eh? Kielele, si. makondo yake sio. Sasa hapa ndio pia kuna mchanganyiko sasa. Unajua kuzungumza, unaweza kusema tu hii ni makosa, hii ya kubalika, hii hili hivi, wenza kunuhuma la mmoja. Sasa wamesema, mtu sana wamesema. Lakini mto sana kufanya amefanya. Eh? Tuchukua pia hakusema akusema, eh? Mtuzela mambo gani? yani si amfanya, atafanya amba amba kanu sikachukua kupakangu kama ni nini ya nini ya hukumu ya kitendo cha kufaa kwa sababu hapa husema basi hapa ndo kuna pia kuna kuchanganyikiwa watu kwa sababu bizend uh, wa Mtume sallam hajiuja na nini na maneno kwa hivyo kuna nihani ndio maana maula maulifu katika vitendo wa Mtume sallam katika sunna ya, yang eh. yangai, dia sibuk dengan seri api apa sampai ni? Pakai dijawa nyate nama satu. Eh. Ali lelek. Tu ke pmojo pak aku aja. Tauna gitu naik dia betul tinggi dan. Betul tak? Dia faham ni gambar kita dulu pendatang hutan. Si ndipo ni kitu ambacho cha yaani tu performani pamoja insha Allah tutaendelea tuta hapo Amin Sunna ni jambo la sharī'a ambo dalwa sunna kupitia maneno sasa la neno yake ndioombe yake na takriri yake na takriri zake maneno sasa ni wazi inaonekana takriri inaonekana lakini matendo sasa eh Matendo tata ni yapi ya kushukuliwa kama kama dalili ya kite, ya hukumu ya kitendo? Mtume kupandangamia mtaka mtu. Kupandangamia ni lazima kupandangamia. Nimekujaje? Usi salama kupandangamia. Atafame ya. -salam, Atapa, eh? Siri salam ampandangamia. Lazima nasi tupande. Haramu kupanda gari. Tunapopanda gari. Eh? <laughs> ambapo kuna mitihani ya bosi. Sasa hapa ndiyo mawila mawufuli kwa kaja kwa wanyenze na matendo yanayoni ya mtume ili ifafanuliwe irahishe kufahamu ni matendo gani ambao wataingia katika katika sunna kama nini? Mchango na sheria. Sawa. Ndio wakasema matendo akagawanya mara tatu. Matendo ambayo ni kwa mujibu wa maumbile yake Mshu salam pili matendo ambayo ni hasa nihasa kwa Siri 2 tatu matendo ambayo yana athari na nini matendo yetu mmoja pakapo eh? matendo ya kwanza ambayo ni yapi yake maumbile eh namna alipokuwa kimsimama akikaa akila akinywa aki aki a... wikitu... kwa mfano umetokelewa mtu sana akitembea akiiti akizunguka nyuma hata yazunguka mwindu mzima hageuki tu na mtamamkisho atasema za nyuma gari anyhow macho chapulia pia kwa kitu yeye dioga mwindu mzima watu kama hivyo asikatirika mtume akibadilika rai akawa mwifundu kazawe ukatikirika lazima ugeukemwe kuto eh ni mauti ah hivi ni katika mahubile yake wala hai ma Ah <laughs> uh, selo ki akitan regiti kwele kurhadis be akimajilikan range dikapita yang gol aki amewundu dakta <laughs> wakimona be ki garange mekwewundu kijo mdupa mekasirika kama ndo kwizungulu su zo nyamaza <laughs> pataje apa dinogo dinoma ne kisayini um, eh? <laughs> <laughs> papa matendo yake kisalam haya ki mumbile hayana atayana aida aida katika kiki matendo yetu basi bali yanabakia kwa ni nini eh mubaha tu so. kwa matendo sana hawezi kufanya nini haramu eh so ni dawa ni mubaha wawezi wakafanya wawezi usifanye wa ila ikiwa ni matendo ya kuumili lakini akaja kafisitiza basi hapo ndio itakuwa kuna dalili nyingine ya msemo kwa hichi kitendo sasa ni nini nikaza kwafanya kitendo kwa mkono wa kulia kama ni maumili yake akaja haba kwa akawaiulana kwa mkono wa kushoto kwa sababu akajua ile ninini? ni nini ni maumili ya sana salam jini yake sasa kula kwa mkono wa kulia sasa hapa tuapata kwamba ni matendo akutasa sana lakini ya kimahubili lakini akabadilika kwa maneno yake akifanya kitendo kile sasa kwa ni nini bandu ama na lakini ikiwa haina kiashirio chochote ya kusema kama sasa hapa ni nini ni lazima ama hapa ni tapendekezwa bali ibaki tu ni kwamba ni maumbile yake basi inakuwa ni nini haina makangamano yaani haijajukukatisi katika katika majengo hii hii katika uh, majengo ya salam ambao ni ya hapa pia, Muhimu. Hapa pia yaingia yaingia ufahamu wa mtoa sana katika mambo ya kiadaalamu. Eh, mtoa so sana hakuja kutufundisha kutengeneza kompyuta. mtume amejeremshiwa na wapi kuja kufanya nini? unataka hivi hichi ni halali hichi ni haramu hapa ni hivi hapa ni vile lakini mambo ya teknolojia eh ya ki neno mane ni eh science technology uvungu eh taaluma taaluma eh ya taaluma hii sikaz hai kwani kazi yake kwa hivyo hapa pia hatuchukui kutoka kwa nani kwa mtume ikiwa alez uh, ile imeja uh, na moja kwa moja kukatana kuchukujwa kwa kwa kile kwa ile taaluma ile uh, lakini inabakia ni kwa inabakia ni uba kwa sababu kuna mwenye akatajilisha hilo pale alipoingia Madina akapata manzoar kwa kipanya cross pollination eh, ya mitende cross pollination imi ya matunda huwa ni mpaka eh, so, mti mmoja kiume upeleke pollen ile eh isoe de descriptive nipendeke kwa mti mke kufanywa fertilization ndio matunda fanye nini so ya pain badala so ile pollination inaweza kwa io cross pollination kutoka mti huu, kwa mti huo na mti huu ima ni wanyama au wadudu au upepo da upepo na gazino lakini alijakaeleweka. So watu wafanye wenyewe, wakaenda kachukua wakati hapo wakaenda kaikafanya. Waka Ndio tulipata wapi? Madina ili kurahatu haranjisha kuzalish kuruhfanye ni mazao. Sasa na makaona, akasema fanya nini yenyewe? Akauliza Mankar, "Why did not we fanya sisi fanya cross-pollination tupate? Tamsifanye." Wakawaacha ukufanya. Baada ya mwaka mazao yaka yashuka kuna masawili zamekuaje bwana masawili zimepungua sio ametukataza tufanye nini tulikuwa tukifanya zamani <laughs> ningefanya nitokazo kiasi kwa nyingi ungeleona hiyo <laughs> dunia yenu mimi sijui bwana fanyeni mnapo <laughs> mnapojua nyinyi vile vile masahabu alifahamu hizo kama masala kidhaluma si katika nini si kwaoje fungika nayo demana katika vita vya sababu mwindir salaam so, alikum pesa tufanye tufanyeni bungeni kambi hapa akamulinda yeye ni wahi ama ni mbinu na rais akipita sasa so, mtawai ajua kama ni wahi hakuna hakuna zinga kama ni mbinu mbinu za kisaruma na za kisitik sisi tunasai hapa tufanye ni mbinu na taktiki bwana sisi tutifanye hapa tufanyeni hivi kwa dibelini kisimabido baliapoze tukikupieni tubatie kimoja tukae mbele yake na na kaeleza sana choo rai yake. Tumo mtahaba alifahamu kama dakika mata ki da ki na kidaluma uh, kiteknolojia na sayansi kitu kama hivyo tawalazimiki kujifungana nani kujifungana na mtu. Naam asifi mtala itapunguka kwa lugha Eh, ndio chama la mta. Bila chama ni. Eh. Kabisa. Na sana akawa yatoa watu akiwapenda kama hali bali wakafundishwa nini? Udabibu, eh? haku haku ankuja hakufua haku, haku, haku, haku, haku, haku, kujifungika na nini kwa sababu sima mambo sababu wewe alikuja alileta nayo labda kama moja mbili alikuwa akisema ni katika zile tulizopata zile za bila nani sana katika mambo yale lakini hakijafungika masala, masala ya daktari masala ya injinia masala ya ukini masuala mobile kutengeneza masuala kufumia mobile kwa sababu kuna kaida inayosema kwamba a uh, nini ni. uh, asli ya ya vitu nini ni asli ya an asli fi, fi al, al, al ashiya an mubah asli ya mambo ni ya vitu ni mubaha ba tuzichanganya asli ya vitu si asli ya nini ya kitendo eh kila kitendo kina hukmu na no. kila hukmu ina dalili Bish ndio asilia yake nini nene? Ndio baba. Asilia yake nini? Ni uba kutumia watu kama haramu kutumia simu. Eh simu ya WhatsApp, simu ya <laughs> simu ya eh simu ya kutumia simu. Tumia kutumia simu. Sasa kisingi langu uko pia unifanya ni nini? Ni haramu kufanya Asli aziz ni, apa? Itupun video goh faka ja fanya nini? Dikadokesa kama hakufanya duit itu ni nini? Ni haram. Eh, itu lu katele paham, pahamu baya wa wa sunnah. Itu yang kali sunnah ya so, sunna, ketika gitendo sunnah kuna kauli na peri na takrit ngala, sunaga ngala maksud kauli. Kauli kagalia takribi polela fisica za sarele mkatema ina mipiani yake ndio maana igagawanya tena katika sita kwa kwanza ni nini sasa. Matendo yenyewe mko kujibu yanini maumbile yai. Hambo hapa sijafungika na kumfuate. Sawa. Au zile logia pili ndio tutasana sasa ni vile ambazo ni hasa kwa nani? Kwa kiyeny. Hapa hadhihi ayatan hii ni kwa sisi muba bali kwa nini harama kwa mfano kwanza na mali ambazo kuswa na ishraq kwa hiyo ni kwa wote kufunga usiku na mchana kwa keni faradhi kuoa basi na eh sima hali tu si salamu kuoa si tu bila mahari Hana kuna sakiene hahitaji wali hahitaji mashahidi eh <laughs> tuzalama leo mwingilia <laughs> eh mtume hahitaji yote hayo alimuingilia Zainab binti Jahash akamwambia mwenye Mwenyezi Mungu ameniozisha wewe eh tutamini na bebe tumtumanae ke Mwenyezi Mungu mwenye. idainia leo <laughs> leo <laughs> Hah? Badilio haya ni specific. Sasa kwa nani? Kwa mtume Aliye 33. Lakini mimi nimeku hakuingia na Wadi, hakuingia na mashahidi ndio maana tena baka jigamba mbele ya nani? Yakina Aisha anakaambia mimi ndo yango nimeoelezwa na nani na mtume Majahidi mdalifu kama mwenyezi Mungu ee, na mashahidi ni nani? Malaika, wewe yote mwenye kutekeleza matendo haya huwa amefanya nini? Amefanya ha haram. Okay. vya tofauti sasa ni vile vitendo ambavyo vina athari ya matendo yetu sasa. Kuna impact kashika, jo kitendo kwa pale tunachukua suluh salama dalili ya siqi ya, ya ya ya sharia kutoka manana matendo matendo yale sasa hapa napo yaja kwamba matendo yake Ikiwa ni kitendo iwaja kutekeleza kile ambacho kimefaradhishwa ehhe nasi inekuja ima ni aya ama ni hadithi ama ni kauli yake kialamu ametema ama amesema au amesema ni parazi ehhe sisi sana akaja katenda, basi kile kitendo kina kwa nini ehhe eh sisi hapa apa ni katika matendo yake abu yana na matendo yetu sasa namuondo tu kwa shahidi katika pita ikiwa kile kitendo kinatendeleza kwa mujibu wa amri Ima kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya faradhi au kutokana kwake ya suna ambapo imetokana kwa Mwenyezi Mungu vile vile Akaja katenda basi kile kitendo kwa dhubuti kinakuwa nini pia si sunna kinakuwa nini barazi tunachukua ushuhidi kutoka pale kama suna ya kitendo mfano afi misala ni amri ya mfalishi nini Swali so, ni nini kwa kwa, kwa mujibu so, eh, <tumusurimu> aya hii? Nini? Farati. Songa kwanza labaki akisimama, Akiswali. Eh? Akifunga swala, akirukuu, akisujudu, yunatenda kwa mujibu wa nini? Aya aya lazima. Basi kile kitendo pia ni nini? Farati. Kile kitendo kia kinakuwa ni Lazima akizungunacho akikare nacho kelelea aki nacho ndio maana tusasana wakati kwa swala ya fajiri eh akisoma sura akisoma al-Fatiha sasa kama mfano tunaona so, kama kila swala akisana mtarakasi kila rada atisoma nini so ndio kama kwa swala hii hii rada so, tu kwa Fatiha ndio kama nini rada sikilochaji na kwa ni faradhi Juma anakuta na palfajiri akipenda kusoma baada ya kifasta ya kuna katika restaurant ile kimana kuna mtu atakompenda kusoma kila siku anatoma sura hiyo baada ya kifasta ya hiyo baada ya kifasta ya sura hiyo kila siku siku hiyo akaja akabadilisha akasoma sura nyingine maswala akashuka akasema ndio badilisha akasema laungire dumu nazo ingekuwa nini farati kwa kis kis kis nini kis kis kis nini Eh? ehhe kama taravi ndio. Si Za lo ponesha kama hayukudu amewacha, ponesha kama si nini? Si si faraja. So Unapoo na salda aki, aki ndap. Si, kitendo akifanya kwa mujibu wa nafsi ambayo imekuja kuifurahisha kile kitendo, kile kitendo peke yake na nini nacho faraja. <cười> Allah subhanahu wa ta'ala akam akam anambia kuna sada katika Qur'ani fahkum bainahu bima anzalallah Allah, wahukumu, wa yote aliyofanya nini aleteremsha ki Salam. so hii ni nini hapa ni amri ya ubarazi wa kuhukumi wa nini yote aliyoteremsha nani Allah subhanahu wa ta'ala mtu anakaja kwa vitendo akaonesha namna kutabikisha nini hukumu ya Kiislamu sio inakopoti tunini nini farati unaona wanosema mtu zana makuja kupanua hiyo itakuwaje itakuwa vipi hawa ni wale wanaotafuta udhuru wa kufanya nini wapo hukumiwa na nini na sheria lakini ukiangalia katika sahih muslim kuna mlango mzima kitabu limara li yazunguka kuhusu nini masai nini masala ya ya utawala. Eh, kuna hadithi nyingi. Wakati tukisema wawili muweni wapili wake Walikuwa na Waisraeli wakisimama mambo yao na nani? mitume kila kisa mtume akija nani? Mtume. Na nini tafsiri wa mwisho baadangu mimi na nani? Makhalifa watakuwa wengi wakamsaba kauliza watu nini? Atawaambia tumisheri bae na Mwingine na kitu mwingine mpetelee mwingine. Mada muhimu ni nini? Iendelee tukumu nane ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sala الله عليه tendo akaonesha. Eh? Mtume صلى الله عليه akaonesha namna ya kuhukumu. Kuswa akasimamisha muundo maalum. Kwa nini? Wa serikali. Mtume akawa na katika kata umpenye kata tadi zakiyah abul inani abubakar na'umah muslim salam akaweka mawali nani muadz bin jabal akan kenal wali wa wafi wa yaman tu salam akaika qazi nani ali bin abd al-talib wafi yaman tu salam akaweka maamiri wa jeshi. ehhe Yote sisi kufuata nini? Amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu na inakwambia nini? Faradhi matendo yale ya mtume. Na akasema tena katika katika bidaba muta akasema amiri wenu ni nani? Amiri wa jeshi. Ni nani? Zeid ibn Haritha. Akiuliwa Jaafar ibn Abi Talib. Atiulwa Abdullah ibn Rawaha. Toka so, akatueleza bibi so hapa tupata kwamba ile pia, ni nini? Si ni, ni farazi. Ni matendo ya mtume ambayo ni So, Kama matendo tu sala na atari, ni imma akijajeleza, akitekeleza kitu uh, amri ya mwana asili yake ni paradisi basi ya ni matendo pia yanakuwa nini yanakuwa yanakuwa ni, uh, ni paradisi kinyume na leo watu wanakuambia mtakaye uh, uh, basi ukumu kwa yote ile ilegeza Mwenyezi Mungu hawa ni wale ambao wataka kusadikisha kuingia katika mizamo za demokrasia uh, utawala wa watu mizamo za republican mizamo za ufalme mizamo za kimila kujaribu kupinda pinda. ilihali kumfata mtume katika ni nini ni farazi kwa sababu ni matendo yake akitekeleza nini amri ya farazi ehhe vile vile allah sema amakutoka yake uh, Kul hadhihi damili ad'u ila allah ala basira ana manita bahadiwaambie hii ndio yangu na lingania watu kwa uh, kwa wote mimi ataka onifuata na akasema aya nyingine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati wa hasana wajadilhum bil lati walinganie walwaite wa, uh, kwa jayangu. kwa njia ya hikma sio sasa hapa kuna amri ya nini ya maingiliano. Ndio. Mwenyezi Mungu amwamrisha Musa salam afanye nini? Afanye maingiliano. Na kwa sababu kwa sala amehitabu kwa umadi. Tukwibia so, alibolingani ya mtume kwa sababu haya ni nini? Ni amri, ni farazi So namna alibolingani ya mtume inakuwa kwa sababu ni nini? farazi So matendo ya mtume katika ubinganizi zachukua kutoka pale kama dalili la nini? La hukumu ya vitendo kwa maana inatoma na nini? Sunna. Ndio maana tawali kuin sala ali bolingania. Namna alibolingania akabuni harakati. Eh? Akawa akatoka. Akapambana. Eh? katika kutano wakipambana kisiku wa waki, akifikira na mapambano ya siasa. Akichukua lidhamu zao. Eh akichafua viongozi wao. Tabasi aja Abulahab wadab. Abu Abulahab. Eh Abu Daan. Uh, al bin Al-Mughira. Wote akiwachafua. Nidamu, wailil mutaffifina. Wa idha mawjat sunilat bi ayy dhanbin usinat. Mtu atakapouliza, na badala yake atijenga rai juu ya nini? ndio wewe ndam. Kwa hivyo hiyo njia matendo ya mtume hapo kwa tutsie na kwa ni nini? Faraji, kulipo ndiyo tutamotakiwa pia sisi tufanye nini? Tulinganie. Eh? Kwa, sisi leo tumatangaziaje? Misaha ndio. Sasa tuatoma na zao. So. Lakini kwa kiasi kidogo sana mtume matabatiaga. Ilikuwa ni mapambano. Ilikuwa ni mapambano wakisoma Qur'ani wakitoka nje kina Abdulla bin Mas'ud wakipigwa Wasawir kwa sababu alikuwa kuni challenge kwa wao wakati wote wakipambana so kuna njia maalumu ya ulinganizi eh ambao ni ile alioifanya nani mzume yale matukio yipo sisi na kwa nini farazi wala si kupigana eh, kama kuna baadhi ya watu wanaosema kama njia ya ulinganizi ni kumbe yana kuana kuua nini njia ya kusa sana katika ulinganizi ni njia maalumu ambayo imeongozwa na nini na wahi na akapata amri kutuonesha kabisa kisa kutu tofauti tukapata sisi iko tuziri nini dalili ama ushahidi wa hukumu kwa muktadha salam katika masuala ya ulinganizi ni kila mtu yeye inakuwa ni faridh kufariki salam katika masuala ya hukumo ni faradhi kwa faradhi sunna katika yote aliwatekeleza kwa mujibu wa nini? Amri ya kufaradhisha ya, ya lazima ina kwa pia ni nini? Ni? Sasa, <gulia> sana Lawana nimechanganya. Nimefahimika? Eh? Naona dukoe hapa maana kuna mambo mengi nitaangalia lagha tulaba tukujao kaja kama kila bora animatizo ndoeleza mshawataendelea kutoka hapa ehhe ndio ndio kuna nafasi ya mtu aliyetu. Kama nani?